Вранці Антін стрів Марту тільки на мить, коли виходив з дому. Щось було зачіпливе й гостро лукавив її сухим, підкресленням оці, яким метнула на нього погляд. Але він зачіпки не підняв. День був насуплений, сірий, накрапав дощик. Ліниво, байдужно, без надії спинитись. Коли в обідню пору Антін повертався додому, стрів несподівано Марту. Ішла назустріч, затягнена в синій новий костюм, що був їй так до лиця, на пері капелюха тремтіли дрібні краплини. Вона була свіжа і легша сьогодні. Куди ти? здивувався Антін. Треба було купити дещо в крамницях. Краска заляла її обличчя. В руках у неї нічого не було? Видимо, вона вийшла тільки для того, щоб його стріти, бо повернула і пішла разом. Спочатку мовчали, але потім вона обережно почала звертати його увагу, що дощу все потекло. Текли тротуари, вулиці і доми, блискучі залізні дахи, мокрі коні, і люди, текли фіакри, дерева і вікна в крамницях. Наче дощ хотів змити всі фарби й рисунки з землі. Неправда ж? Проти них бігла білява панна під широким брилем. Ледве встигла проколивати повз них на резинових п'ятах, а вже Мартіні щоки заляв густий рум'янець. Вона обізвалась, наче до себе. Терпіти не можу білявих. Ішли далі, то мовчки, то розмовляли, але Антін кілька разів помітив, що жінка переймає його погляд, а потім пильно роздивляється на тих, на кого він глянув. Обід був уже готовий. Стіл у столовій парадно білів, і на ньому у високій кришталевій підставці червоніли свіжі троянди. Це несподіванка була. Ся свіжа скатерть, а особливо квітки в таку пізню осінню пору Антін до того не звик. Він здивовано глянув на жінку, вона наче навмисне спустила очі, уникаючи дати відповідь, і вибігла в кухню. Настав вечір. Антін ждав Марту до себе, Й не ждав. Його бажання двоїлись. Хотілося оповідати. І хотілося в собі затаїти все пережити, як щось дороге, йому тільки зрозумілий цінне. Але Марта війшла. Весела. Нервова трохи. І очі блищали у неї. Ну ось я.